2019. március 11-e hétfő van, a pontos idő 6 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Kék-kék, sütő nap és iszonyatosan a szél, nagyjából 8 fok van. De az Akvárium Klub volt lokájában nagyon messzire jött ember lesz, ma március 11-én, hétfőn este fél nyolc órától. Filipovval Vakáccsal, önökkel, és ha odaérek, akkor velem. A belépés, ahogy korábban is díjtalan. a kilépés is az lesz. Imáron 7 perccel 7 óra után ajánlom a Kejfejáncsi jelenlegi két. Telefon számát, amelyen el lehet érni érni. hat egy négy valamit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 Forgetting if I'm in the mix, you won't find an equivalent I've been here killing it longer than you've been alive, you idiot And it makes you so mad, somebody else could be stepping in front of you And it makes you so mad, that you're not the only one, more than one of you, and you Ezen a héten végigmegy a Kejfei Ancsi a mai nappal együtt Tehát hétfő szerda a csütörtök pénteken március 15 e lesz Március 15-e az nemzeti ünnep Nemzeti ünnepen nem szokott Élőlebonyolítású Kejfei Ancsi lenni A jövő hét Az szintén végigmegy 18-ától Mind az öt nap lesz Fejancsi, hétfőn kedden Szerdán Csütörtökön és pénteken. A március 25-ével kezdődő hét viszont teljes egészében ki fog maradni, tehát legközelebb majd áprilisban találkozunk hozzátéve. Hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és hát ezt egyre komolyabban kell venni, függetlenül attól, hogy az embernek van-e hozzá kedve, vagy sem. <tos> 8 óra után néhány perccel felhívom Róna Jegont, azt leszámítva semmilyen kötelező penzumunk nincsen, de valójában maga a Fejensi sem kötelező penzum, így aztán a benne levő beszélgetésekre nem kötelezettségként nézek, csak olyan elemeként jelenítem meg, amelyek egyébként nem teszik lehetővé, hogy bármiről szabadon beszélgethessünk. Higyöztem 7 óra után 10 perccel, ma március 11-én arra hívom felszíves figyelmüket, hogy szabad a gazdal, amiről akarunk, amiről akarnak. 061 valamint 90 99 9 valami 06 egy <Sessz> Fontos-fontos majd eldöntik. Én úgy gondoltam, hogy elviszem a nőmet a Dermesztő hajszat című filmre. Gigantikus tévedés. Tehát a mozi jóformán tele volt. Én, az ember csak úgy néz. Hát egy moziban egyébként is fontos, hogy az ember nézzen, de hát ilyen szaharfilmet... Jó, hát én olyan nagyon sokat nem fogok várni, mert um, nincs rá okom a legutóbbi civila pályámban, amely ugye valamit kezdeni kell majd velem, mert szerintem most meg nagyon hosszú lett. Én kértem műsoridőt, de azt nem kérdezték meg, hogy mennyit fognak hozzáadni, és ezzel a mostanival ezzel majd jobban kell bánni, függetle attól, hogy fogalmam sincs, hogy olyan tetszett. Nekem ez az érzésem. És um, Pulainak és a Gergely Zsófinak arra hívtam fel a figyelmüket műsor közben, hogy um, mi lenne, hogyha nem újságíróként nyilvánulnának meg, hanem nem azt mondom, hogy értelmiségiként, hanem hogy úgy azt mondanák, amit gondolnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha már film, akkor mehet film ajánló? Hát ha van olyan, amit érdemes megnézni. Az én véleményemet tudom mondani, ami személyes. Én a mindenki tudja című Húsz, Bár, a című Benelopé Kúsz filmet láttam, nekem tetszett. A másik pedig a férfiak fecskében című angol film. Az Na, is tetszett. Nagyon szépen köszönöm a filmajánlót. Visszatérve oda, amit mondtam, de természetesen bárki bármilyen ügyben telefonáljon, hajrá. Végül ez egy arra való műsor, hogy mindenki elmondja azt, amit a világról gondol, és hogy ez egyébként valahol összefüggje az előzőekben elhangzottakkal, hát ezt nem lehet garantálni. Tehát arra kértem a pulait is, meg a, a, a Gergely Zsófüt is, hogy mi lenne, ha azt mondanák, ami, ami ugye a fejükben van. És ezt azért mondom önöknek, mert az elmúlt időben itt a Kejfely Jancsiban is olyan volt, mintha ilyen irányított gondolkodású emberek beszélnének, szóval mintha politikusok és politikai elemzők szólalnának meg, akik valamilyen okból elvesztették a civil ényjüket, de a civil én szót át lehet ugrani és be lehet helyettesíteni azzal, hogy akik egyébként... Amivel ugye azért nem lehet alapvetően mit kezdeni, mert ugye nem ismerünk mindenkit személyesen. Kicsit elegem lett, illetve hát a kicsit azt törölhetjük abból, hogy itt mindenki politikai elemző, mindenki politikus, és, és senki se az közben aki. Ebbe itt most részletesebben nem vesznék el, de ha telefonálnak, akkor meg tudom mondani, hogy ki az, aki beszél, és ki az, aki egyébként valakinek a szerepét magára húzza. Ugye ez egy érzelmileg meglehetősen érintett hétvége volt a születésnapom okán. Mindenkinek köszönöm, aki megemlékezett róla, függetle attól, hogy nem vagyunk egy család, és ennek... Ugye a születésnapot például, a belegondolnak még a Facebook előtt életükben, hogy vajon milyen körben ünnepeltek, hogy ki mindenkinek tették lehetővé azt, hogy felköszöntse önöket, halvány gőzöm nincs, hogy arra az időre visszaemlékeznek -e még, mert ugye itt mindenki abban van elfogalva, hogy 100-an, százan, en több százan felköszöntik-e a születésnapjuk alkalmából, miközben ugye azt gondolom, hogy a születésnap azért relatíve intim ünnep. Ugye alapvetően az ember azt gondolná, hogy a család és a barátoknak a, az ünnepe, ha azok egyébként tudják, hogy a másiknak mikor van születésnapja, mert gondolom, hogy azért számosabb vannak olyanok, akik például egyáltalán nem tartják fontosnak, hogy a környezetük számára elárulják, hogy konkrétan melyik napon születtek, és még mielőtt ez az egész elektronikus nyavaljakurság létrejött, olyan nagyon könnyen nem is lehetett rájönni arra, hogy ki mikor született. Most ez másféleképpen van, így ezt az embert nem tudom, hogy boldog boldogtalan fölköszönti, mert akkor ugye olyan látszatot kell mint hogyha egyébként meg lennék sértve miatt, hogy olyan is felköszöntenek, akik egyébként akikhez egyáltalán nem fűz olyan, közeli viszony, miközben egyébként olyanok, akikhez meg közeli viszony, fűz, azok pedig nem köszöntenek föl, de én nem ebbe a bugyrába szeretnék eltűnni ennek a jelenségnek, hanem, hanem abban, hogy vajon mindaz, ami itt zajlik, az mennyire természetes, mennyire nem, de visszatérve oda, ami a fő sodor volt, hogy, hogy hát ez egy ilyen személyes érintettségű dolog, minden ami érzelem, az korábban is számomra egy nehezen átélhető szituációt teremtett. Most például, ahogy így jöttem fölfelé azon gondolkodtam, hogyha megkapnám 18 vagy 19 év fényképét, ahogy megyek be a kelyfeje csiből, hiszen a műsor, 19 éves minden nap kísérleti mísor, minden nap utolsó adás 19 év, az nem olyan nagyon kevés, valamikor 43-44 éves koromban kezdtem el, most 62, hát azért ez azért... csak egy pillanatra belegondoltam, de nem fogok elveszni a részletekben mindig volt konfliktus a lányommal az ügyben, hogy mit kapok tőle. Most kaptam tőle a rakott krumplit, amit a lakásba hozott föl, nem nagyon értettem a hétvégén, hogy miért érdeklődik egyfajtában az iránt, hogy a Kristával való hétvégéből, amit meg a Kristától kaptam ajándékba, amikor térünk haza, valószínűleg némileg aggódott a rakott krumpli állapotáért. Most a rakott krumplinak van egy érési ideje, és ez az érés idő, ez tökéletesen megtörtént ott a konyhaasztalon. Nagyon, tehát... Te az intimitásnak egy olyan foka, amit az ember nem lép át, így aztán a hétvégének a részleteiről se beszélek, és arról se, hogy végül is, amikor megláttam a, a rakott krumplit, amit persze egészen más egyedül meglátni, és egészen más meglátni az embernek a barátnőivel, akivel az ember a hétvégét, vagy legalábbis én együtt töltöttem. És az is nagyon fura, hogy... Ugye ez a Várcius közepe, ez itt nagyon sokaknak a születésnapja a környezetemben. Én kezdem, aztán folytatja a lányom, és utána jön a Honpola lánya. Nagyjából egy hét alatt ünnepülünk három fontos születésnapot. A Honpola számára a legközelebbi hozzátartozójáit, az édesanyját leszámítva, számítva, aki a lánya, és az én lányom. Az én lányomnak a születésnapját, azt tegnap ünnepelte a család, amelyben én nem veszek részt, tehát annak én nem vagyok tagja. Ö, ott ünnepel az anyja, az anyja új férje, a lányom unokatestvérei, a lányom nagyszülei, mármint anyai nagyszülei, hiszen az apai nagyszülei sajnos már nem élnek, ahova egyébként egy nap én vittem el a lányomat. És hosszú idő után ismét az édesanyjánál volt ez az összejövetel. Ugye ott volt némi konfliktus, erre én annak idején ezt elmeséltem ezt két vagy három éve volt, de inkább három. Um, és azt is meséltem önöknek, hogy ha nem, akkor is elmesélem, hogy örültem annak, hogy kibékült a lányom az anyjával, azt elmondtam az anyjának, és amikor ezt megosztottam a lányomval, akkor azt a geniális kérdést tette föl nekem, hogy ezt őszintén mondtam be neki, tehát tényleg így gondoltam, és mondtam neki, hogy tényleg így gondoltam. És tegnap tényleg minden gond nélkül vittem el a lányomat erre az összejövetelre, de ha azt kérdeznék, hogy egy pillanatig is eszembe jutott-e az, hogy engem oda fölhívnak-e, miközben nem volt ilyen szituáció, akkor biztos azt mondtam volna, hogy igen, és hogy erre milyen választ adtam volna, hát magamból kiindulva biztos, hogy visszautasítottam volna, de más visszautasítani egy lehetőséget, és más azzal a lehetőséggel szemben nézni, ez a mondat rosszul kezdődött, tehát más dolog az, amikor az ember tudja, hogy ilyen lehetőség, tehát hogy ez nincs. Hasonló dolog volt, a, a Krisztának a lánya egy nagy országos versenyen vett részt, ahol nagyon elegáns helyezés nyert el. Uh, amely egy külföldi utat is lehetővé tett, és erre az útra, ez vidéken volt Magyarországon, ahol az édesapjával ment el, ahol azért nem kísérte el egyemek az édesanyja, mert nekem volt a születésnapom, ez nem egy hétköznapi esemény ennek a családnak az életében, hanem jobban nem merülnék el, mert szerintem ez pont pont határeset ahol tartok, és uh, az a helyezés, amit elért a Krisztalánya, az egy teljesen fantasztikus Eredmény, aminek örvén, én küldtem egy gratulációt a Kriszta volt férjének, és azt nem mondom, hogy vártam, hogy reagáljon rá, de azt sem mondom, hogy jó esett volna, és azt sem gondolom, hogy az amiketünk kapcsolatának a normális folyamát jelezte volna, de nem kaptam ilyen SMS-t, ezt a Krisztán megmagyarázta, függetle attól, hogy nincs rajta amit megmagyarázni. Egyáltal ugye úgy került sor, hogy küldhettek ilyen SMS-t, hogy megkaptam a telefonszámát, mert ebben a telefonszámmal én nem voltam tisztában. És most 7 óra 21 perckor húzok egy vonalat, mert uh, erről is lehet beszélgetni, de lehet nem lenne könnyű. Um, én Szirmai Dávid oldalán követtem azt a beírás sorozatot egy ideig, amely azzal volt kapcsolatos, hogy csütörtökön délután négy vagy öt újságíró nőt felhívott Kaminski Fanni, és meghívta őket péntekre, hogy látogassanak el a Karmelita Koso Kolostor Kol Kolostorba, azt hiszem, hogy így hívják, Karmelita Kolostor van, de ha nem, akkor majd kijavítanak ahol egyébként ennek az öt nőnek vagy négy nőnek a meghívásával, és hát ezt a mondatot most nagyon nehéz befejezni. ha azt mondanám, hogy tudta a miniszterelnök a nőnapot, akkor ez egy, az egy, az egy olyan mondat, amely, amely pejoratív. Ha azt mondom, hogy ennek a négy nőnek a meghívásával reprezentálta vagy szimbolizálta a miniszterelnök azt, hogy hogy ő is a maga módján megemlékezik a nőnapról, akkor ez egy viszonylag semleges mondat. Mindarról, amit elmondtam itt az elmúlt 6-7 percben, amely egyébként egy csomag, és többi kevésbé akik a fejjancsit követik, tudják, hogy miért egy csomag. Elsősorban az érzelem okán, és azt is nagyon jól sejthetik, hogy a miniszterelnök esetében ez a csomag egy másik érzelmi csomag. Itt valójában arról van szó, szóval, hogy mindaz amit a miniszterelnök képvisel ma Magyarországon, annak a négy vagy öt újságírónak, akiket meghívott, és akinek a személye azt hiszem azért nem teljesen lényegtelen, mert két ember is meg lett hívva az ATV-től, volt talán valaki az RTL klubtól, hú, Marianna, most fogalmam nincs, hogy melyik újságnál van. Nem tudunk arról, hogy, hogy bárki is, Hutter Marian elnézést, hogy bárki is visszautasította volna egyébként a meghívást. A kérdés tehát az, akar-e bárki ebben a, ennek a csomagnak a kapcsán megnyilvánulni? 061 489 099 és 0636 egy Figyelek, a van mire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én nem a csomag részeként, hanem egy agrárius témát szeretnék megint fölvetni. Nevezetesen azt, hogy van egy aláírás gyűjtés, amit a Kamara, aztán a Magosz és aztán Nagy-Isztán Agrárminiszter is megállt történet mellé ami szerint gyűjtsünk a leírásokat, hogy az, az agrár támogatások szintje színvonala ugyanolyan maradjon, mint a korábbi időszakban. Tehát a kommunikáció úgy szólt, hogy a ne vigyék el migrációra a történet egy részét. Na most Na A lényeg az, hogy a, a múlt héten az Európai Parlament az európai Bizottság javaslatára megerősítette azt, hogy visszakerülnek az agrár támogatások, a bügyébe tehát oka fogyott ez az aláhívás és Tudja, hogy ki nem szavazta meg ezt a bizonyos előterjesztést az Európa Parlamentben? Fogával is. A Fidesz, Fidesz tagok nem szavazták meg, és ehhez képest, amit, amit akartak, azt eldöntötte az Európa Parlament, és most szerintem folytatják ugyanúgy az aláírást, ami totálisan oka fogyott. Tehát a Fidesz nem szavazta meg, az Európa Parlamentbe ezt a javaslatot. Szóval, hogy abszolút vagyunk, Én, nem Én ezt értem, is, de azt att, annak, hogy a történetet minimálisan is érteném, mert megmondom őszintén, hogy egy perc alatt, hogy ezt ön elmondja, legfeljebb a történetet követem, de attól megérteném, nem fogom. Azt igen. kérdezem, hogy attól még az egészet elfogadták, nem? Tehát a Fidesz nem fogadta, de az egész Európa Parlament elfogadta. Ez az Európa Parlament elfogadta. Éppen a dolog lényege. Elfogadta. És mint mi se történt volna, ugyanúgy folyik az aláírás. Tehát, hogy Töké, tehát ráállt egy vonatra egy a, a kommunikáció, Igen. és erről nem szállunk el. A legfontosabb az, hogy lenyeljük ezt az információt. Ugyanis gyakorlatilag Magyarországon az Újja Istvántól e, lehetett ezt megtudni, semmilyen, sem az NTI egyetlen, egy lak nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jó, de most az a kérdésem, hogy melyik a fontosabb az, hogy az Európa Parlament hogyan döntött, vagy hogy a Fidesz nem szavazta meg? Uh, én szerintem, én szerintem, a, a legfontosabb az, hogy a, én számomra, hogy, a, hogy a, a, az Európai Unió normalitás útján elrendezhet ezt a kérdést. Amit egyébként a Magyarország is, is kommunikációra. Értem, Magyarország a annak megfen fog viselkedni, ahogy az Európa Parlament döntött emlészetesen, illetve az Európai Parlament beengedi azokat a korábbi kifizetéseket, amit kiváig is hát, Nézze, amit mond, az jelleg a hazai létezésnek az egyik motívuma: Olyan emberek, ha a történet igaz, ugye én nem tudok ebben állást foglalni, de elhiszem azt, amit ön mond, csütörtökön beszélek, újra Istvánnal meg, az meg, meg fogom kérdezni. a a, a az hogy bár ő nem az Európa Parlamentben, de itthonattal még követi ezt, mint birtokgazda. Tehát, hogy az, hogy az itthoni tudati állapotokat úgy tartsák fenn, hogy közben de facto más a helyzet, azt egy alapvetően olyan társadalomban lehet megtenni, amely egyébként ilyen információktól elzárva létezik, mert ha nem lenne ilyen elzárt a társadalom, akkor ez a képtelenség nem következhetne be. Uram, még hadd mondjak-e valami, tegnap, tegnap, szombaton kimoltam az EMTK meccsen, és ott egy, egy neves tékás politikussal találkoztam, és mondtam neki, hogy hát ezt a jelenséget mi nem próbálják nagyobb, nagyobb csinadatával működtetni, pontosan egy ilyen aláírás gyűjtéssel szemben. Azt mondja, hát ez a, ez a médiahelyzet, pont. Jó, hát akkor ez a túl. Ez azért nagyon nehéz szembevinni, vinni, mert először annak a, annak a dikotómiájára kellene felhívni a figyelmet, aminek a dikotómiájáról nincsenek olyan nagyon sokan, nem olyan sokan tájékozottak, mint adott esetben, most már ön meg én, de a ön. Tehát ezzel kapcsolatban kampányt folytatni, kampányt csak olyan dologgal lehet folytatni, amivel kapcsolatban hihetetlen média túlsúly van, mert akkor ugye az ember bármit elhitethet, ha pedig, hogyha nem ez a helyzet, akkor legalább annak az esélye van, hogy ezzel szemben reál is ha lehet felvenni a küzdelmet, a DK politikusa e tekintetben olyan nagy baromságot nem mondott. Így van, én értettem, tökéletesen értettem, semmit mondom. Még annyit az első hogy én mond, pontosan egy héttel az előtt a, a, a, a beszélgetés kapcsán, itt a helyett meg egyebekkel beszélgettem. Azóta, azóta pedig egy bizonyos ura, a úr, meg a tiszteletbeli elnöke világosan elmondta, hogy már most nem van 10%-os terméskiesés a az őszi buzában egyáltalán az őszi Ehhez képest meg a, a szegény első a muncsok taknyoltak kérdést nem. Nem, <gül> ő egyáltalán nem. Ő nem, ő nem, De elnézést itt el kell, hogy Ő nem. Ő azt mondta, hogy ezt nem látja, hogy nem eltaknyolta. Elnézés az eltaknyolta, az magyarul azt jelenti, hogy kikerült a választ. Nem, ő nem azt mondta, amit ön mondott. Tehát az, amit egészen eddig mondott, azt tökéletesen értettem és tökéletesen követhető volt, és Magamhoz, magamtól teljesen eltérő öldön független, hogy mit ajánlottam, hihetetlen érdeklődéssel hallgattam azt, amit mondott, de itt most meg kell, hogy álljak, és őszintén remélem, hogy mindaz, amit korábban mondott, az nem áll a valóság olyan viszonyban, mint hogy egyébként az első megnyilvánulását minősítette, mert abban olyan szubjektív elemet valósított meg, vagy ne, nevesített meg, amely egyébként kétségbe vonja a korábbiaknak az igazságtartalmat, mert nem így reagált egy héttel ezelőtt elsimolnáztó, hanem azt mondta, hogy ő nem így látja, ezt pedig nem eltaknyulásnak hívjuk. Pont. 061 és 06 egy én is felajánlottam egy tíma köteget, most megjelent egy egészen másik. Önököm múlik, hogy miről beszélgetünk. Én ebben a hullámzásban ilyen mértékben nem tudok részt venni, mert szétesem. Annak megfelelően fogok önökkel beszélgetni, amilyen módon önök lehetővé teszik azt, hogy miről legyen szó. 0614890999 és 063677161. Ma, 2019. március 11-én hétfőn pontosan fél nyolc órakor derülték, és iszonyatos szél. Ennek a hőmérséklet érzet, vagy a hülyérzet valószínűleg nem teljesen reális, mert egyébként 8 fokon, de valószínűleg ennél kevesebbet éreznek. Amikor a tető, tehát ilyen nagyobb házak mellett közlekednek, akkor óvattal, bármit lesodorhat a szél, de végül is úgy meg nem lehet közlekedni, az ember egyfajtában fölfelé néz, egyébként se egyfajtában fölfelé néz, ott, bármi a fejére esett. Azt hittem, hogy egy idő alatt befut még egy telefon, de végül is ez önökön múlik, hogy mennyit fogunk beszélgetni, mennyit nem. Én lehetővé tettem azt, amit lehetővé tettem, a többi most önökön múlik. 061 489 0999 egy, Jó reggelt! Jó Teljesen más téma, a két e, hosszúságom e, volt a hét vége felé, amit, amit nem értek, hogy miért nem lehet megoldani. Az egyik, hogy elvesett a OTP kártyán, valahol rejtérsódon és és rendelt, lemondtam, rendeltek egy újat, és e, kaptam egy e-mailt péntek este, hét óra után, hogy elkészült a bevásárló központban levő ott OTP irodán átvehettem, amikor oda mentem, kiderült, hogy szombaton nincsen banki szolgáltatás, és ez nem tudják kiadni. És uh, azt csodáltam, hogy az e-mailbenért nem lehet azt beleírni, hogy átvehetem átvehettem nélkül történtekig. Nem tudom, van olyan OTP-e, amely nyitva van szombaton? Ezek szerint ez nem volt itt, vagy ez vajon miért nem volt de, benne? De, de, de, hal... de, de bocsánat, nyitva volt, bocsánat, nyitva volt, ott ült három fiatal ember, közölték velem, hogy szombaton nincs banki szolgáltatás, kérdeztem, akkor minek vannak, mit Tehát van. nem, nem tudták kiadni a bankártyámat, ami ott volt. Elég, ha ott van három De, ember, akkor minek vannak ott? Hát ezt kérdeztem én is tőlük. Azt mondták, hogy azért, hogy fel lehessen pénzt venni, meg bele fizetni, csak azt nem hogy az nem banki szolgáltatás, fel. Szóval ez volt az egyik. Igen. De ebbe csak az bosszantott, hogy az e-mailbe beleírhatták volna, hogy a kártyát átrahetem h75-től és engem akkor nem tudtam volna odasztok. Engem már jobban bostat, hogyha ott van három ember, akik végül is valószínűleg hozzáférnek valami szekrényhez, akkor kodahadták volna, de hát ebben nem fog hát, segíteni. Igen? Igen. De erre mondom, el, csak azt e-mailben, ha azt hitták volna, hogy 75-ö nem megyek oda a másik. Sok hetes, három, négy hetes körülgés után elküldött háziorvos lákos rendgele, ami természetesen egy kerület másik felébe van. Elmentem, és kb. hát olyan öt perc alatt megcsálták a röntgen, ült még ott két ember, és egy óra után elkezdtük kérdezgetni, ja, mert mondták, hogy nem küldik ki a redményt, hanem meg kell várni. Körülbelül egy óra után az egyik, egy hölgy, az megkérdezte, hogy mikor kaphatja meg, és aztán akkor, akkor olyan öt perc alatt mind a árban megkaptuk, rá volt írva, hogy távértékelés, tehát valóban elküldik a felvételt, és ott egy orvos kiértékeli, és visszaküldi nekik, őt meg megírják -e. egy A4-es papír, tíz sor szerencsére semmi bajom nem volt csak az a kérdésem, hogy a mai világban ezt miért nem lehet e-mailbe elküldeni az embernek meg az orvosnak utána ha a gözön, nincs arról a sejtel, hogy miért erre egy óráig várni hát ezt is megmondhatnák volna, mint az OTP-t <gül> hát, ezek az érthetetlen dolgok történtek velem, múlt hét végén. nagyon szépen köszönöm semmi szemrehányás csak mondom önöknek, hogy Ugye én ajánlottam egy témát, az elmúlt percekben ezekről nem volt szó, más dolgokról volt szó, és akkor ennyi. De szívesen, bármilyen ügyben. 0614890999 és egy 06 Jó hát lehet, hogy ez egy ilyen nap lesz, hogy mindig egy másfajta téma lesz. Uh, én amikor már volt héten Prágában mentem, akkor felháborodtam, amikor volt Balaton, uh, uh, sem Akalinál írtották ki a nevzest. most meg a hétvégén olvastam, hogy Balaton Fűszőn volt egy csodálatos, tehát ön estét, hogy mennyire unikális uh, Balatonpart, part, ami egy gyakorlatilag egy ősvás. Lehet, hogy az. Uh, 50 évvel ezelőtt még egy, egy rét volt, de most már egy ősfás parcsakasz, majdnem 500 méteren, és strand strandröprabda pályák miatt írtották ki, gyakorlatilag megelőzve egy környezetvédelmi tiltó rendelkezést. Egyszerűen érthetetlen, hogy hogyan tudunk pusztítani, és hogy egyszerűen, hogy ennek azon kívül, hogy most önnel beszélek, gyakorlatilag se füstje, se nem lesz. Én nem értem, hogy, hogy mi hogyan, hogyan viszonyulunk bizonyos kérdésekhez, és közben meg 5-6 pályért gyakorlatilag emberek láncolják oda magukat a városligetbe. Nem, nem érzem a, a súlyát egy csomó környezetvédelmi kérdésnek, az az igazság. Nem értem, hogy mire, mire iszik a magyar vendég ebben az esetben. Hát erre én sem tudok válaszolni, azt mondanám ennek mondani, hogy Zuglóból ide a 11. keletbe jövet, Borszeg a szílokán a város úgy nézett ki, mint egy konkrét személytelep, ami egészen Zuglótól az 11. keletig tart. 06148909999 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Hát Horváth Kérlek szépen, emlékszem, 2017 novemberében hatalmas viharokat kavarta a, nálad a műsorban is, az akváriumban is volt erről a téma, ez a, a, a Fradi-Debrecen meccsen, ami történt ezen a Bonyha nevű, Igen. Becen nevű úrral. Kérlek szépen, most pénteken délután nézegettem a hírekezéssel a 24.21 Mázsár Tamás nevű írt egy cikket, szemben néztek egymásra, majd kezde voltak a balhézó fradisták a bíróságon, és szépen, 16 szépen kezet fogott a, a, ezzel a paróztai úről, a bonyhával, az emmán erős értet is kezet fogott a vádlottakkal. Kölcsönösen, tiszteletten beszéltek egymással a bíróságot. Hát mi, mi, mi történt itt most? Ezt nem is értem. Köszönöm, tehát mi lehet? Nem olvastam. Hát figyelj, más, más, más a, a, a, a, a zsülői út és más a, más a tárgyalóterem. És, de ha, de ne, és, és, és, és ha, ha visszemlékszel, ott alapvetően én én. Ugye a Kubatovval való Igen. viszonyom attól borult meg, hogy a Kubatov egy olyan státuszkód borított fel, amelyet valaminek az érdekében hozott, majd teljesen egyoldalúan eh, annak érdekében, hogy nézők legyenek, vagy több néző legyen felborította, különböző szurkolói csoportokkal való tárgyalásokra való hivatkozással, majd egy olyan esemény következett be, amelynek a jelentőségét én Tízes skálán tízesre értékeltem, függetlenül attól, hogy nem halt meg valaki, de nem ott kezdődik valami, hogy meghal valaki, és ennek a Ugye. jelentőségét a Fradi pedig nagyjából kettesre tette, és a mostani tárgyalás után olyan benyomás marad majd az emberekben, hogy nem nekem volt igazom. Igen, ezt, ezt cikket, és ezt csak néztem, megdöbbentem, hogy úristen másfél év után dolgoztatják a bíróságot, mindenkit, és akkor mindenki megbékél egymással, hogy ilyen mafia filmben úgy nézett ki a dolog. Na jó, hát csak kérdezt kíváncsi, mert nem emléktem, hogy... Belejött a ciket, hogy akkor én ugye hány emberrel mert... próbáltam beszélni, de az ígényet nem vált igen. Úgyhogy most másfél után 16-an egymást szeretettel üdvözölték, és vége lett az így, meg így. Hát csak ki, érdekesség tésztem, hogy érdekesség érdekes meg, hogy nálad szere, is hogy téma volt Mázár Tamás, március 6-a 17:41. Ezt most nem fogom felolvasni, mert de köszönöm szépen Horváth Téternek, hogy elmondta, el fogom olvasni, nekem elkerülte a figyelmemet. Szemben néztek egymással, majd kezet fogtak a balhézófradisták a bíróságon. Március 6-án 17:41 perckor. Perc múlva lesz, 3, 4, 8, 0, 6 perc hármig egy nyolcs egy és Mert én nem vagyok a Horváth Péter híréhez, én nem vagyok jogás, de ami kívülálló számára mondjuk csoportosan elkövetett garázdaság vagy súlyos értés volt, azt, azt vajon a bíróság egy, ha nem haragszom rá. Elnézést, tehát a ezt el kell olvasni. Tehát ehhez, ezen a módon a kéfeje van ne ne haragudjon, nem lehet hozzászólni. Tehát meg lehet próbálni, de nem fog sikerülni. Horváth Péter egyébként se ezt mondta, hanem azt mondta, hogy hogyan intézték ők egy egymás között, hogy a bírónőhez hogyan reagált. Én külön elmondtam, hogy itt van a cikk, most nem fogom elolvasni, mert ez mégsem lenne itt. Ugye én azt kérdeztem önöktől, értek, nem is tudom, hogy kérdeztem önöktől, felvetettem ezt a pénteki nőnapot a miniszterelnöknél, de ez önöket nem foglalkoztatta. Tudomásul veszem és ha nem veszem tudomásul, akkor sincs semmi. 0614890999 és 06367711613 perc múlva lesz 3 8 Ma este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club bolt lokájában. Bakács Filipov, önök megén. Jó reggelt! Jó reggelt! Csodálom miniszterelnök úr cinizmust, ugye megígérte az Európai Unió néppárti frakciának vezetőjének, le fogják szedni a Soros Juncker plakátokat. Ezek a plakátok ugyanúgy kínbanak. Valóban le fognak kerülni 15-ig, ahogy egyébként is lekerültek volna, mint ahogy hetekkel ezelőtt mondták. Hogyha ezt Manfred Weber benyalja hát gratulálok. Pontosan ugyanúgy vannak innen a plakátok. Én nagyon halkan... A tévedés minimális kockázatával csak azt tudom önöknek mondani, és ezt összekötöm ezeket a plakátokat annak az illetőnek a telefonálásával, aki a mezőgazdasági ügyben telefonált, hogy van itt egy mindenki által tapasztalható irritáció, és vannak az irritációnak a legkülönbözőbb szintjei. Ezek az irritációk, ezek korábban is léteztek, de nem voltunk ezeknek ilyen mértékben kitéve, papíron maradtak, könyvtári vagy könyv esetek voltak. Én azt állítom tévedés minimális kockázatában, hogy az az irritáció, aminek mi ezáltal itt a fővárosban értelmiségiként ki vagyunk téve, ez alapvetően tudja a mi gondolkodásunkat befolyásolni. Én azt feltételezem, hogy eh, ahogy az ember nem tudja nem látni azt a mérhetetlen szemetet, ami most elsősorban a szél miatt van az utakon, de hát ugye az valahonnan oda került, tehát a szél maga nem termeli a szemetet, ugyanúgy nem tud következmények nélkül maradni az a végtelen mennyiségű öplakát, ami kint van az utcán, akkor is, hogyha március 15-dik előtt beszedik őket, és akkor is, ha nem, ebből azok maradtak ki, akik a vonatkozó időszakban nem jártak az mert ha netán olvastak róla, vagy látták a tévében, az közel sem ugyanaz, mint hogyha az ember elmegy mellette, csak gondoljanak abba bele, hogy adott esetben hogyan mozdul önkéntelenek a kezük, hogyha látnak valamit feldőlve, annak érdekében, hogy helyreállítsák, és amilyen mértékben az ember nem tud ezekkel a plakátokkal mit kezdeni, és szerivel nem tesz más, mint elmegy mellettük, miközben valószínűleg belül valami ellenállás szépen töredezik, vagy éppen ellenkezőleg lételjön abból adódóan, ahogy ez az irritáció hat ránk, és közben effektíve nehéz ezzel mit kezdeni, mert arra nincs mód fizikailag se, és másféleképpen se, hogy az ember ezeket a plakátokat, ahogy halad, leégesse, vagy letépje a falról. Egy perc elmúlott, 318 06 148 9099 909 08 367 1161, ne tartsák magukban azt, ami foglalkoztatja önöket, függetlenül attól, hogy én egyébként a műsor elején vagy néhány perce, amit ajánlottam, ez egy ilyen műsor ma, mindenki mondja azt, ami őt foglalkoztatja, ez így van rendjén, 06 148 9099 és 08 3677 1161.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 mistakes, but yours might cost you everything, can't you hear me calling you home, oh, all the walls that you keep building, all this time that I spent chasing, all the ways that I 061 489 099 és 06 Vége lett a mindenfélének? Én alapvetően most a figyelmemet tudom felajánlani, mert annyira sok, annyira különböző dolgokat ajánlanak, hogy mármint megbeszélésre, hogy szerintem ez a legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy figyelek, ha van mire. Nagyjából negyed óra múlva felhívom Róna Jegont. Ez a hét végig megy, a következő hét is végig megy. Az ugye 5 nap, ezen a héten 4 nap, mert 15-e lesz pénteken. Március utolsó hete pedig úgy, ahogy van, kimarad, mert nem leszek itthon. Így a Kejfej Jancsi, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás I've 06148909999 10 perccel 8 óra előtt, verőfényben és nagy szélben. Ma a 2019. március 11-e, hétfő van este, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában Bakácsal Filipovval, önökkel és velem. 061 48 és 06 Back together. got an aching head, echoes and buzzing noises. I know the words we say, but wish I could have turned our voices down. This is not black and white, only organized confusion. I'm just trying to get it right. And in spite of all I should have done, I was not mad at you. I was not trying to tear you down The words that I could have used I was too scared to say out loud If I could not break your fall I'll pick you up right off the ground If you felt in. your way, and it's an empty feeling, I've got a lot to say, and you just wanna know you're being heard, this is not black and white, there are no clear solutions, I'm just trying to get it right, and in spite of all I should have done. Nem tudom, Csipányi Gabriella hallgat-e bennünket, mert az ő telefonszámát keresem, mert olvastam egy hírt a 24.hu-n. Why csak sok a fölé, csak is fölé, csak a fölé, csak a fölé, csak ne, fölé, csak is fölé, csak a jó. csak a Egészen elképesztő lehetőség A kejfejöncsi És az ember milyen mértékben Vagy hogy él vele Ez a tehát ez, ezzel kapcsolatban az embernek bármikor tud le elkismert fordulása lenni. Az elkövetkezendő nagyjából fél óra adott előbb reklám hírek Róna Egon, majd csépelni Gabriella, aki kíváncsi egyébként arra, hogy minek kapcsán fog beszélgetni utóbbival, azoknak ajánlom, mondom, Azt mondja 24.hu elszívnak minden mérget, hogy túléljenek, közben belehal a társadalom Kálmán Imre. Kálmán Attila elnézést 2019. március 10-én, azaz tegnap 11 óra 7 perckor. Telefon még belefér, 061-4890-9999 és 0636771161. So so hát, úgy látszik ez most még korai, mert ezt a szót, hogy kinyomt, ezt gyűlölöm, de gyakorlatilag egy történt. 061 4 és 9 Ezen a két telefonszámon vagyok elérhető. Egy percet várok még. Kérte eltűnt ez a cikk itt a 24.hu, legalábbis az élvonalban volt eddig. A harmadik hír volt, de most hova lett? Valaki segítene, talán Kálmán Attila. Ez hova lett? Eltelik négy perc, ugye nyolc óra elmúlik, és egy hír, amely a harmadik volt, jelen pillanatban 24 húna itt van, itt van. Sokkal lejjebb. Na próbál még egyszer. hívtala, csak ki lettem nyomva? Hát ez előbb csöggött. Hát én most hívlak másodszor, még mondtam is, hogy nem nagyon szeretem azt a szót, hogy ki vagyok nyomva, de ez történt. Nem, majd nem, ez, ez csak én vagyok adásban, te még nem. Akkor kezdhetünk, Runa Jégon van a vonalban az 500, az Ország -a című műsor kapcsán, amelyben megmondom őszintén, hogy engem, ami a legjobban foglalkoztat, és ami nekem a legjobban tetszik az egészben, az te vagy. Tehát no, mi köszönöm. elég régóta ismerjük egymást, az első beszélgetésünkre írdatlan idővel előtt, ezelőtt került sor, tehát arra szavak nincsenek, azt kimondani sem lehet. Táska rádió. Ez így van. Igen, ez nagyon-nagyon régen volt, és aztán még... Azt, aztán ugye volt, volt egészen szoros kapcsolatunk, ugye különböző rádiókban, és azért többé-kevésbé sikerült ez alatt megismernelek, de ezt szerintem ez többé-kevésbé igaz, tehát a többé-kevésbé abban benne van az, hogy hol jobban, hol rosszabbul, de a dolognak az a lényege, hogy egyik szabamat a másikban elöltsem, hogy az nagyon imponál nekem, és nagyon tetszik, hogy neked ez ennyire fontos, és az nem lehet neked könnyű, mert egy olyan műsorról van szó, amelyben ma nem fogod tudni alkalmazni azt, amit bárki mond neked, hiszen ezek már felvett dolgok. Tehát az, hogy az ember egy ilyen szituációban hogyan viszonyul a gyerekéhez, műsor gyerekéhez, azt el se tudom képzelni, mert a napi hangulatot, hogy valaki jót mond és földob, vagy valaki rosszat mond és azzal letör, az egyáltalán nem jelentkezik az aznapi produkcióban, hiszen az már hetek, hónapok óta a dobozban van. Pontosan. Ez nem lehet egy könnyű dolog. Nem tudom. Én vártam nagyon, amikor kerül képernyőre. Nagyon szerettem a műsort készíteni, nagyon izgalmas volt csinálni. Nagyon jó emberekkel dolgoztam együtt, mint stábbal, ez nagyon fontos nekem. És ez egy ebből a szempontból egészen kivételes helyzet volt. És nagyon jó emberekkel ismerkedtem meg játékosokként. Tehát benne volt egy erős várakozás, hogy ezt hogy fog átvenni a nézőknek. És persze, hogy feldobja az embert az, amikor azt érzékeli, hogy amit ő érzett, az köszön vissza a napi kommentekben, az köszön vissza a ismert és ismeretlen emberek véleményében, megírt, elmondott véleményében, és a nézettségi adatokban. Tehát, mint egy visszaigazolásként kapom, hogy nem csak én éreztem jól, hanem mások is úgy érzik, ahogy én éreztem magam közben. Persze, hogy ezt feldob. Tehát ebből a szempontból nem nehéz. Abból a szempontból persze meg igen, hogy néha gondolkoznak kell, hogy hogyan is volt. Hogy hogy ezt a játékost, hogy mi történt ebben, Tehát már azért nem annyira friss az élmény, mert hát igen, több hetes, inkább hónapos. De hogyan vagy a műsoraiddal? Mert közöttünk a múlt héten volt egy hosszabb beszélgetés, amit én szándékosan úgy idézítettem, hogy az egy reklám szünetben legyen, mondván, hogy figyelmes legyek és ne tartsalak téged fönn, de kiderült, hogy te a családod logisztikájával voltál elfoglalva. Te milyen viszonyban vagy a saját műsoraiddal? a tekintetben, hogy mennyire nézem? Egyáltalán nem jó kérdés, hát mondjuk az egyenes beszédet például nem tudod egyszerre nézni és csinálni, de ugye, a, a, a, ugye az egy rendszeres kérdés volt annak idején, elsősorban a 80-as, aztán még a 90-es években, később már egyre kevésbé, hogy ugye a mai világ az úgy tekint a magyar rádióra, ahol lehallgatások voltak, a tévében nem nagyon volt, tehát ahol volt lehallgatás, úgy nem nagyon volt lenézés, az egyébként mindjárt más is jelent magyarul, de a lehallgatásnak annak, ma Magyarországon, ha írnak róla, akkor az nagyjából olyan, hogy hát ott voltak azok a kurva kommunista cenzorok, akik gyakorlatilag ízekre szedték a műsorokat, és semmit nem hagytak benne, miközben te meg én pontosan emlékezhetünk arra, hogy általában szakemberek általában értő módon, általában jóindulatúan szedtek szét műsorokat annak érdekében, hogy az illető okuljon belőle, és annak az ideológiai tartalmai tízes skálán általában nem haladta meg a kettest, de nagyon sokszor előfordult, hogy az egyes se érte el. Ugye ez ma már nem nagyon van, tudtommal egyáltalán nincsen, tehát engem még senki nem hívott meg a saját műsorommal kapcsolatban tévébe, rádióba, hogy akkor most üljünk le és elemezzük ki, hogy nekem tetszik-e vagy sem, de hogy nézzük meg, hogy van-e abból bármi hasznosítható a műsor készítője számára. Ezért azt kérdezem, egyszerűen, hogy te egyébként szórakozásképpen, vagy úgy, hogy kíváncsi vagy a saját magad a kapcsolatos képre, hogy az másokban hogy él, hogy megnézed és ezáltal szembesülsz azzal, amit az ember azért nem csinál általában, mert egyszerre valamit vagy csinál, vagy néz hmm. Ez azért érdekes, valóban, hogy persze élőadásokkal nem lehet, de közben hogyne lehetne, hát ha akarom, akkor megnézem bent a tévében bármikor, sőt, hát ismétléseket is megnéztem az adásban. Tehát ha nagyon akarnám, amikor az egyenes beszédeli is szembesületni, akár naponta. Ezzel az 500 al szembesültem előttem, mert amikor a vágásokon túl voltunk, hát hiszen Menjünk még vissza, még nem beállásra. vagyunk vágásnál. Akkor, amikor a próbafelvételek, vagy a többi volt, akkor Igen. egyébként tulajdonos vagy bárki más megtette ezt, mondván, hogy ezt így vagy úgy kell csinálni, amely egyébként nem biztos, hogy a tevékenységeknek az érdemi bírálata volt, A sokkal inkább lehetett olyan, mint a jégtáncban a koreográfia, de ilyen volt-e, vagy ilyen se volt? Hogy nem? Milyen volt? Hát a Bornambra lefajogt tulajdonos Londonból küldött ide egy 70 felé járó, őszajú, hori orvású, aki ennek a játéknak a szakértője, és megvan hozzá a leírásai most a könyvben, hogy minek hogyan kell lennie, úgy tervezte, hogy egy hét, hogy így lesz a felvételek kezdetén, és a második nap végén mondta, hogy akkor ő most inkább hazamenne, meg szépen, neki ennyi elég volt. Ez állítólag példátlan és páratlan dicséret, mert ilyeneket a jogtulajdonosok képviselői nem szoktak megengedni. Különböző szerint azzal hogy betanított volna, mint valami hopmester. Az fel sem merült már csak azért sem, mert a próbafelvételek közepén, úgy után a próba adások alatt érkezett, tehát gyakorlatilag egy nappal az első éles felvétel előtt. Tehát itt a betanításról már szó nem volt, de fel sem merült ez, mert már csak azért sem, mert addigra tudtuk, hogy hogyan kell csinálni a műsor. tehát Úgy állítottuk össze az egész adást, ahogy az az eredeti adásnak megfeleljen. Ezért, amikor például olyan megjegyzéseket kapunk, hogy mennyiben térünk el az eredeti-től, meg hogy mennyivel nehezebb a miénk, mint az amerikai, meg hogy én mennyivel ilyenebb, meg olyan vagyok, mint mondjuk Richard Quest, akkor ez lehet, hogy személyiségbeli különbség, de alapvetően nagyon mi nem térhetünk el az eredeti... Hány adás készült el? Hát 20 adásunk van húsz, most. 20 készült el mennyi alatt? volt az várja, azt mondja, hogy az hét nap alatt. Az valami iszonyat, Tehát, aki tudja azt, hogy ez milyen szellemi koncentrációval jár együtt, azt tudja, hogy hét nap alatt fölvenni 20 műsort, azért az nem semmi. Azt kérdezem tőle, hogy ez alatt a hét nap alatt egyszer is előfordult te az, amit én kérdeztem tőlet, hogy bárki azt mondta, hogy most üljünk le és nézzük meg. Hogy nem. A megnézés nem azt, hogy üljünk le és beszéljünk meg aznap a kétszer hajnot reggel, amikor kezdtünk és időben az első felvétel... Ha hát, megmondható, hogy milyen körben, milyen körben? A szerkesztőkkel leginkább, a rendezőkkel, hát úgy így. Hát a, akikkel együtt dolgozom, tehát akik látják... Mire a vonatkozott a, a megbeszélés? Leginkább arra, hogy hogyan megyünk tovább, tehát leginkább arra, hogy mire érdemes figyelni, mire érdemes felkészülni. Visszaemelétszel arra, minden mi mindenről volt szó? Olyan, hát azért annyira régen nem volt. Tehát egészen odáig, hogy a, a a Jimmy Gibb az a mozgó nagykaros kamera, Igen. az merre mozog, tehát technikai részletektől, egészen addig, hogy hogyan kéne felöltöztetni a következő versenyzőt, mert az előző nem tetszett a rendezőnek, tehát egészen lékos kérdésekig mentünk. A legkevésbé a műsorvezetéssel kapcsolatban érdekes mondaná, hogy így kérded, mert nekem az a jó érzésem volt végig, hogy engem a stába tenyerén hordott, azt, azt gondolom, szerették, ahogyan csinálom. Végül is... Uh... Most, hogy érnek ilyen, olyan impulzusok, tudom, alapvetően pozitívak. Van-e benned bármi is, abban kapcsolatban, hogy nem tudsz hozzányúlni, mert ezek már elkészült felvételek? Vagy ezek megmaradnak majd szeptemberre, amikor a következő sorozat készül, vagy ki? Szerintem tudja, meghagyom szeptemberre, nem érdemes ezen rágódni. Van egy-két észrevételem, amit, amit kezdenék majd valamit, de, de szerintem ez most nem fontos. Néha az fontos, hogy ez, ez működik, ez a dolog. Nézem. Például nézem, mert a 6 éves gyerekem rajong a dologért, és nem értem rajong, hanem a játékért. Ez egészen furcsa. Rohannunk kell haza az ő edzéséről délután, kint esténként, mert hogy haza kell érni az 500-ra. És hát ez ugye így aztán nálunk is egy programmá vált. Furcsa ez, mert egyébként mondjuk az egyenes beszéd, mondjuk a tartalmat tekintesen neki való. Az egy pillanatig nem vonzott. Tehát az nem érdekli különösebben, hogy apád nem van a dobozban, mert ő így nőtt fel szóval neki ezt a természetes az, az ezt követő műsor, amit épp úgy apád csinál, mint az előzőt, ott, ott kikapcsol. Hát szóval nem érdekli, tehát akkor nézzünk más, vagy nem tudom. Tehát nem, az nem érdekli. 20 adás az gyakorlatilag négy hét, nem? Ez négy hét. Ez egy arra való időszak, hogy lássuk, hogy, hogy szeretjük-e egymást mi a nézőkkel így az és azt gondolom, hogy nagyon. Uh, tehát eleve úgy volt kitalálva, hogy akár siker, akár bukás, a négy hét után gyakorlatilag kimarad na, majdnem négy hónap. Nem tudjuk, mennyi marad ki, hát ez egy nagyon molyan út műsor. A kedves néző nem hát tudja be... hogy mennyire az. Hát pillanatra... Ettől nem folytatható pillanatok alatt. Tehát nem úgy van, hogy most, most kitalálja a csatorna, hogy jó, akkor induljunk tovább, és a jövő legyen műsor, mert egy élőben nem lehet, kettő épített össze van, összekerántani a stábot. Elképzelhetetlen munkát régeznek a, a, a kérdésírók, akik erre a sorozatra három hónapig dolgoztak, hogy ne lehessen igazán belekötni egy kérdésbe sem. Tehát hogy, ez egy óriási munka. Több hetes, inkább azt mondom, hogy két-három hónapos előkészület egy folytatás. Értem, de ez a, ez, a, ez a négy hónap, ez mindenféleképpen meg kell, hogy legyen. Hát nagyjából úgy, úgy reális, hogy nyáron nem kezdünk egy sorozatot, mert nyáron mindenki nyarral kinek tévézünk. Mennyire e, ost meg téged, hogy két különböző szerepkörben lehet látni, mert azt én értem, hogy téged egyébként nem zavar, de attól, mert mások attót esetben másféleképpen látnak téged, itt van mindjárt a gyereked, aki az egyik apa iránt érdeklőd, mutat, a másik iránt pedig nem. Ez hogyan hat rád? Ugye ez azért érdekes, mert én látom magam az adás előtt, ma este is majd, hiszen ma este én vagyok, hogy egy jönös beszélt, értük, nem, most én vagyok ez ezzel az időszak alatt, másnapokon pedig a Emilia Nem Szóval, hogy uh, hiába van felvéve, én majd látom magam előtte, mert ott vagyok be Tehát ilyen módon hat, persze, hogy hat. Másrészt meg nem, mert fel van véve, tehát nem az, hogy egyik -egy dologból beülök a másikba, hanem csak annyi, hogy De egy ha már tartunk azokon a napokon, csinálok. amikor ez a kettőség előfordul, eszedbe se jut, vagy erre vonatkozóan van valami instrukció, hogy ne reagálj arra, ami öt perccel hamarabb volt? Ó, nem, semmilyen instrukció nincs. Annyira nincs, hogy például, amikor az egyenes beszédben én a múlt héten, akkor mindig elmondtam, hogy másnap nem csak az eb ben találkozunk, hanem az 500-ban is. Tehát... Én azt kérdezem, hogy amikor saját magadat váltott, tehát a holt éned, az élő éned, tehát az élő éned követi a holt énedet, <gül> akkor nem gondolsz az élő énedben két mondatot mondani arról, hogy... hogy, hogy még akkor is, hogyha az az élmény hónapokkal korábbi, tehát hogy, hogy nincs -e benned arra igény, hogy a kettőt összeközd, és mind a kettőt megértem azt is, hogyha igen, akkor is, ha nem. Én nincs, magabban... más, János, na tök más. Hát ez nagyon értem, már. hogy más, de attól még... még nem is... mondhatom azt, bár szívem szerint mondanám egy politikusnak, hogy van összmásos perce. De nem, az, hogy a, a, a, nem, az, nem arra gondoltam, hogy 5 másodpercben. Bár... Nem arra gondoltam, hogy egy egy Egyébként egy, ez az 5 másodperc is ö, ö, egy nagyon pontos dolog, mert egyébként <coughs> múltkor már nem először fordultam, el, a civil apajánban valakinek azt mondtam, hogy mondja azt, hogy igen-nem. Két újságíró volt arra képes, hogy igen-mondjon vagy nemet. A többi vendég az nagyjából 3-4 percig válaszolt, miközben én arra kértem őket, hogy azt mondják, hogy igen vagy hogy nem. Magyarul ez az 5 másodperc, ez egyébként bárkire vonatkozhatna a játékon kívül is. <coughs> Ez én értem, a... hogy ott van a reklámblokk, de de, akkor... de de hát ezt tudom mondani, tehát vége van az 500-nak, az 1952. most gyorsatolom, és 20 órakor indulok az egyenes beszédre, van közben 8 perc. Ha én összekötném szerintem inkább lenne erőszakolt, mint nem. Nem is, nem is él benned az, hogy melyiket választod abból adódóan, hogy sose volt egyébként ilyen kettős jelenléted a magyar médiában egyszerre? Hát volt rádiós tévés, de az igen, de két tévém is egymás után. Nem Így tán. van, nem is szokás azt gondolom ennyire, de, de nagyon örülök hogy ez nekem megadatott. Bár egyébként vannak olyan kollégák, akik párhuzamosan mostan több műsorok futott mindig is, nem is akár milyen kollégák, hát most rondoljunk csak mitra itt a másra például, vagy Friderik Sándorra. De. de az, én, szerintem nincs választási okom. Mert hogy az egyenes beszéd, az most már két és fél év után, meg hát előtte két éven keresztül, amíg az elődömmel váltva dolgoztunk, azt gondolom, eléggé az enyém. És euh, úgy, is, úgy is élem meg. És a műsor az megy tovább, némi időpontmódosulások időként a struktúrában vannak, de például vélhetőenek visszakerül majd a hét óra utáni sávban, amikor vége az ötszernek. Tehát ezzel ilyen feltételek fel nincsenek. Az 500-nek folytatódik majd, az egy periódikus műsor, azt pedig örömmel csinálnám tovább, és remélem, hogy készíthetjük is majd. Azzal kapcsolatban pedig nincs problémád, hogy eddig nem jelentkezett, hogy az legyen benned, vagy azt állítsák veled szemben elvárásképpen, hogy válaszol a kettő közül? Nem, nem, nem, nem, sőt. Megférnek sőt, benned? Bennem is megférnek, mert nem állnak annyira messze egymástól, mint amennyire az első ránézésre látszik másrészt meg, meg én azt gondolom, hogy az a fajta logika, hogy ezt Amerikában és Angliában is, Németországban is csinálták, hogy kifejezetten közéleti újságíró vezesse ezt a műsort, és nem olyan kvízmester, az nálunk is működik. Tehát én azt a visszajelzést kapom, hogy mert hogy talán egy kicsit másképp csinálom, mint, mint azok, akik egyébként vetélkedőket szoktak vezetni. Ö, ettől lett egy kicsikét más íze is a játéknak. Nem feltétlenül az észre mélységemtől bár úgy lenne, hanem egyszerűen attól, mert más a hozzáállásom, vagy más a rutinom, ha úgy tetszik. És ezt viszont a csatorna is élvezi szerintem. A csatorna vezetése is élvezi legalábbis olyanok a visszajelzések, és a nézők is pozitívak. Nem, nem kell szerintem ebben ilyeneken nekem gondolkoznom. Nem féltékenye rád az egyenes beszéd abból adódóan, hogy vele kapcsolatban rég voltál olyan lelkes, mint az új műsorral kapcsolatban, a kapcsolatban a lelkesedésed tényleg óriás. Szerintem ezt rosszul érzed, csak hát az ez egy napi műsor folyam, tehát Én ezt értem. Nem érzékelheted olyan dömpingszerűen, mint hogy most érzékeled. Jó, de ezzel az együtt a el kell, hogy gondolkodj, azon én azért azt feltételezem, hogy azért az, hogy egy műsorfolyamnak a sorsa hogy alakul, azért az most kivált kép egy olyan fontos kérdésé válthat a életedben, ami korábban e, ilyen módon nem vált fontossá, és ezáltal egy hihetetlen lehetőséget adott neked a csatorna, de ez rád e, egészen másféleképpen is tudhatni, hiszen egyszerre csak a hétköznapokban felmerül egy olyan szírt, ami szírt korábban nem volt, az a kérdés, hogy egyébként, ha az ember a saját műsorát, amely folyamatában megy, arra tekinthete ilyen szirtként, valószínűleg nem, de a kérdés nem ellenséges az egyenes is. Mm, a nem, másodon kapcsolatban, hanem azt mondom, hogy ez a lelkesedés, ami benned van, ez azért az embernek szöget ütött a fejében, és ezt ezen a módon fogalmaztam meg, ha nem szerencsés, akkor az az én hibám. Szírt az egyenes beszéd, én, én ezt így látom, egy megkerületetlen szírt a, a közéleti televíziózásban, és számomra is. Másrészt, meg. meg igen, az egy napi műsor, ami, aminek vannak kiemelkedő pontjai, és van egy folyamatossága. A kiemelkedő pontok ugyanilyen lelkesedéssel töltenek el, mint évekkel ezelőtt, vagy mint az 500 sikere kapcsán. De az 500 az most egy alkalom, egy. Majd hogy nem egyszerű alkalom, miközben persze húz, de, de mégis úgy éli meg az ember, hogy ez most jött ez az alkalom. Persze, hogy azt érzed, hogy, hogy ez nekem most mintha. De nem, hanem ez két különböző képpen működő dolog az ember életében, nekem az egyenes beszéd hihetetlenül fontos, és azt remélem, hogy hogy ez, hogy ez látszik az adásban is. Tehát, nem, nem gondolom úgy, hogy attól, mert az 500 most lelkesítés, az 500-tól lelkes vagyok, és az 500-tól naponta közel fél millió ember lelkes, attól azt az egyenes beszédet kevésbé érzem fontosnak önmagamban, amit meg évek óta naponta 150-200 ezer ember néz végig, ami szerintem egy közéleti műsornál óriási szám. Én, tehát ha azt érzed, hogy most az beszédhez képest az 500 sok, az attól van, mert most, hogy úgy tetszik kampány van, nem, van nem, nem, egy, egy 500-as én, én a te, én a te uh, hozzáállásodról beszéltem, mint hogy azt kérdezem az állásképpen, hogy nem leszel-e deprimált akkor, amikor kifut a széri átmenetleg. Hát <gül> fura lesz. De nézd, én most annyi pozitív visszajelzést kapok és annyi szeretetet kapok hirtelen a nézőktől, mert hogy ez nem megosztó ez a műserepen, pont az a csoda hogy leült családokat, akik nem vitatkoznak, mint a politikán, vagy legfeljebb azon vitatkoznak, hogy ki tud többet a feltett kérdésekből. Ez egy óriási pillanat, mert hogy ezt az ATV-ben, mert hogy politikai közéleti csatornán mi ritkán éljük meg. Általában inkább a vitákat érzékeljük a hátul mögött a környezetünkben. Most meg azt történik, hogy megállítanak az utcán olyan emberek, akik egyébként elmondják, hogy nem néznek ATV-t, mert ők jobboldali emberek, de ezt a műsort ezt nagyon. És szerintem ez egy óriási dolog, csak a csatorna szempontjából, hanem ennek a társadalomnak a szempontjából is, mert annyi mindenen vagyunk mi megosztva, annyi mindenért tudjuk egymást utálni. Ez meg összerakott családokat a tévé előtt. Hirtelen egy szobában vannak azok, akik esténként külön szobában tévéznek. Örültem, hogy hallottalak, és kivételesen az apropónak is örültem. Szia, Gönn, Én is köszönöm. Köszi, szia! Róna Jégont hallottak. Az atv futó 500-az ország géniusza a műsor kapcsán. Mely ugye most kezd a második hetes szériájában. Kerek egy hete beszéltem vele először ezügyben. 06148 90999 és 0636771161 bármilyen témában. Well, this night is dripping down Stars are slipping down Glistening and I'm trying not to think what I'm leaving now No deceiving now Watching the wings cut through the clouds Watching the raindrops blinking red and white ha senki sem telefonálkoz fé 9 felé van a elátd, ha valaki telefonál, akkor később hívom fel nullhat egy és nu Senki? Este fél 8-tól, nagyon eszire jött ember lesz az Akváriumklub volt lokájában. 061489 0999 és 03676 egy, így címmel dörök pont, fial a jános gmail.com Ezen a héten kett a csütörtök, a jövő héten hétfő kett a csütörtök péntek, majd egy hét kimarad, beleért vagy mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Este fél az Aquarium Club volt lokáljában, Erzsébet tér lefelé néhány lépcső, ismét lesz nagyon messziről jött ember, Bakácsral, Filipovval, önökkel és velem, én nem hagynám ki. Még egyszer ajánlom, és aztán átmenetleg nem 0614890999 és 063671161. szívnak minden mérget, hogy túléljenek közben belehal a társadalom, Kálmán Attila újságíró, 2019 március 10-én, tehát tegnap 11 óra 7 perc, kor 24.hu Tragédia, hogy a drogok, embereket tesznek roncsoká, és az is tragédia, hogy ez csak érdekli a társadalom többségét, amikor ezek a roncsok előkerülnek egy-egy villanásnyira a nyomortelepek mélyéről. Ugye hát ez most a szexuális tragédia kapcsán is e, szóba kerülhetne, miközben ugye a két eseménynek egymáshoz se formális, se tartalmilag semmi köze nem volt egymáshoz. Mindez nem újdonsága, a designerek már 2010 környéke óta pusztítanak Magyarországon, de a Jezsuit, a Roma Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány szakkolégium dizájndrólók a szegregátumokban címel szombaton megrendezett konferenciáján nagyon sok szemszögből szembesülhettünk, illetve hát szembesülhettek azok, akik ott voltak a magyar társadalmat felfaló lesújtó valósággal. Nyitóbeszédében Székely János Püspök beszélt, majd Utána szólalt fel a Diótörés Alapítvány nevében Csépányi Gabriella arról beszélt, hogy szegregátumokat emlegetünk, de ez eufémizmus, ezek cigánygettuk, de nem olvasom fel ezt az íráskörös tekintettel arra, hogy Csépányi Gabriela itt van a vonalban, Ő valamikor az elemcserének aktív részese volt, és egyébként valamikor aktívabban is tartottuk a kapcsolatot. Az, hogy lelkiismeretfordulása van, az inkább annak szól, és ezzel kapcsolatban arra kérem, hogy nem adjon semmit sem, hogy annyi minden, tehát annyi elbaratlan szál van egy olyan műsor életében, mint az enyém, és az ember utólag azt gondolja, hogy annyi lényegtelen dologgal foglalkozott a helyet, hogy fontos dolgokkal foglalkozott, de valahogy a hétköznapok mindig másféleképpen alakulnak, de ez most kerüljön szögletes zárójelbe, és beszéljünk arról, ami szombaton elhangzott, és még inkább arról, aminek kapcsán elhangzott, és ugye nem beszéltem hülyeséget, amikor a szexuálni történetet ezzel összefüggésbe hoztam. Abszolút nem, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is, illetve, hát, hogy maga szoktam mondani, sajnálom, apropót, hogy beszélünk. A szegszádi történetről én csak képeket láttam ugyanúgy reggel, amiről beszélünk, hogy csak átfotjuk a híreket, úgyhogy arról talán nem nagyon mondanék semmit az, hogy mi folyik a, ezekben a szegreátumoknak, a nevezett én általam cigánygettoknak, minősített helyeken, ott tényleg csak akkor, akkor szembesül a többségi társadalom vele, hogyha ilyen borzalmas híradások kapcsán a újságírók, én is szoktam mondani, hogy sárkányos történetek keretében adnak valamilyen jelzést, egyébként nem nagyon tudja a többségi társadalom, viszont nem mehetünk el mellettem, mi magunk fogunk tönkre menni. Azt nagyon fontos lenne elmondani, hogy a püspök úr azzal kezdte ezt a konferenciát, hogy száz évvel ezelőtt a alkalmatlan politikai osztály bűne volt az, hogy a Trianon tragédia ilyen módon tette tönkre az országot, és ilyen következményeket lettek, hiszen mindenki azt mondja, hogy a politikusok tehettek arról, hogy a Trianonhoz vezető út is egyáltalán a kisebbségek elnyomása, illetve a nemzetiségekkel való párbeszéd hiánya, ma maga a Trianon is, Ugyanezt a párhuzamot húzta hozta a Püspök úr, és ezt én nagyon megerősíteném, hogy most is a politika az, aki ezért a történetért felel, és az ország fog tönkre menni benne, akár olyan mélységű eh, tragédia eh, közepén vagyunk, mint ami a Triamin tragédia, csak mivel itt társadalmi magokról van szó, ezeknek a, a következményeit 20-30-40 év múlva fogjuk, majd fogják, akik még akkor élnek látni a, a most még meg nem született gyerekek, és a folyamatosan megszülető gyerekek, és a velük való, hát nem is mondom Én törőjét. azt jól érzékelem a -e, hihetetlen felszínes tapasztalás alapján, hogy valójában az, amiről szó volt, az arról, az volt kapcsolatos, hogy kilátástalan helyzetű emberek hogyan kaptak a kezükbe a sorsfintora révén olyan kábítószert, amivel az életüket jobban el tudják viselni, miközben a tudatuk és a testi állapotuk mérhetetlenül leromlik abból adódóan, hogy relatíve olcsón lehet hozzájutni olyan kábítószerekhez, amilyen kábítószerekhez ilyen hatásokkal korábban nem lehetett hozzájutni, és ezek maguk a dizájntrogok. Hát úgy fogalmazott Topolászki Ákos, aki ennek a témának egy sokkal értőbb szakembere, mint akár én, akár sokan mások ebben az országban, hogy ez a cigányságnak, a szegény embereknek a kannásbora a drog területén. Tehát tényleg félérekért lehet hozzájutni, és ugyanúgy idézébe legális, tehát nem tudja rendőrség utolérni, mint annak idején a, a szipút, a csavarlazítót, a csattanómaszlagot, a mindenféle ilyen boltban meg természetben szellelhető, illetve kapható. Szereket, ugye, hát a kannásbor ugyanúgy... és e között ugye az a különbség, hogy a kannásbornak a hatása egyrészt lassabb, másrészt amit kivált pszikailag, az nem pontosan ugyanaz, mint amit kiváltanak a drogok. Nem, tehát a, akik e, alkoholt fogyasztanak, azok között a kannásbort fogyasztók a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak is, ők azok, akiket a legsúlyosabb egészségügyi általmak érnek a kannásbortól, hiszen az is szemét. Ugyanígy a drogfogyasztók között a designer drogokat fogyasztók azok a Ugyanazok a, ugyanaz a szegény réteg a drogosok között, mint a kannásbortfogyasztók az alkoholisták között. Tehát így, így van Ezt a Ezt értem, de maguk a design Drogok egészen más magatartást váltanak hát ki persze, a fogyasztóikból, persze, persze, mint a kannásborok. Persze, persze. Széteszi, a, széteszi a testüket. Erről beszéltek a konferencián, hogy amikor ott maradnak 4-5-6 év fogyasztás után azok az emberi roncsok, akkor arról kéne beszélnünk, hogy velük mi lesz ilyen, ilyen, ilyen elszekvőket, meg ilyen Ilyen, nem tudom, miket kellene nekik, mert azt mondják az orvosok, akik dolgoznak velük, hogy, hogy, hogy nem nagyon látják visszaépülési folyamatot, mert annyira tönkre teszi a szervezetet, hogy gyakorlatilag nincs mit visszaépíteni, se mentálisan, se fizikálisan. Mennyiben speciális terület cigánynakosság? Hát ha az élethelyzetükből az, a, a, adódóan? A vidéki, vidéki cigánygettókban élő, szegregátumokban élő cigány lakosság, és a budapesti, meg a nagyvárosi szegregátumokban lévő cigány lakosság a célcsoportja ennek a, ennek a, ennek a szernek ennek a szerfogyasztásnak vagy a, a Mármint, hogy nem a szernek ez a, ez a célcsoportja, hanem azok, akik ezt egészték. Igen, hát azok nagyon igen. jó igen. érzéken rájöttek igen. arra, hogy ezek igen. az emberek e, valójában független attól, hogy anyagi helyzetüket tekintve nem kiemelkedők, de a a helyzetükből adódóan valószínűleg a legkitartóbb kliensek. E, csak egy adalék, ugye hát mi nekünk ez a profilunk, tehát én azért elég látok erre a területre. Én ismerek olyan Jobb módú szülőt Budapesten, nem gazdag, de jobb módú szülőt, aki tőlem azt kérdezte, hogy adjon-e inkább a gyerekének pénzt arra, hogy ne kerüljön a biofüvesek meg a, a, ezeknek, a, ezeknek a szer árusoknak a kezébe, hanem legyen arra pénze, hogy jobb minőségű anyagot vegyen meg. Tehát most már itt tartunk, hogy az a szülő, aki nem tud mit kezdeni a gyerekével, de még anyagilag egy picikét oda tudja tenni magát, az, az megkeresi, ha most a, a, a, a korista vagy a, a, a fogyasztók analógiáját nézem, nem a karnátszbort, hanem az pénzt a gyereknek arra, hogy este a buliba tudjon vinni egy, egy tisztességes, jó minőségű, tart Ugyanígy ennek a kislánynak az anyukája tőlem azt kérdezte, hogy addig is, amíg valamit nem tudunk ezzel a gyerekkel kezdeni, addig adjon neki annyi pénzt, hogy abból rendesebb anyagot tudjon. És mit Úgyhogy ennyire... hát. <gül> Ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, én ilyenben nem adok tanácsot, én azt mondtam az hát annyi Hogy annyi, ez annyiban számomra egyáltalán nem újdonság, hogy beazonosíthatatlanul, hogy mondjam el, hogy érettségi előtt álló osztályban rendőr tartott arról előadást, hogy ha már isznak bulikon, akkor jobb minőségű alkohol igyanak, mert a rosszabb minőségű alkohol milyen hatása van. Tehát az a kérdés, ami elhangzott, az egyáltalán nem egyedi. Ezért hoztam fel példának. Tehát el... aki megengedheti magának, és aggódik a gyerekéért, de a generáció. Jó, arról beszélgetünk, kezelőtt... hogy abban a, a csoportban, amiről szólt ez a konferencia, ott ilyen problémák már elnézést a fogalmazásért sajnos nincsenek. Hát pontosan, pontosan erről van szó, hogy ezért találják és meg. És úgy hullott rájuk rá a Design -drog, a milyen módon számukra ez maga a manna, hiszen ez fel se vetődött, hogy ilyen hatékony kábítószer, ilyen olcsón számukra elérhető legyen, és akkor feltétlenül nem azzal foglalkoznak, hogy ennek mi lesz a társadalmi hatása, hanem hogy holnapig el legyenek. Igen, abszolút. Mennyi pénzről van szó? Mert két 300 forint egy-egy adag. Olyan emberekről beszélünk, akik egyébként e, nem dolgoznak feltehetően. Hát, nem tudnak dolgozni. Egy is elhangzott a konferencián, hogy nemcsak, hogy dolgozni nem tudnak, de ha véletlenül terápiába tudnák őket vonni az velük dolgozó kollégák, akkor nem tudnak beutazni a nagyvárosba, mert, mert annyi pénzük nincs, tehát dolgozni se tudnak bemenni, gyógyulni se tudnak bemenni. Hány évesekről van szó, de hajjátam van. Hát itt már, itt már két három gyerekeket is említettek a kollégák a konferencián, a két-három éves az gyerekek azok mondom. valójában én ugye a szüleik révén kerülhetnek hát, ebbe a helyzetbe. Én azért ezt árnyaltam egy kicsit, én azt mondtam, hogy azok a magatartási és viselkedési problémák, amik ott felmerültek. Ugye az a probléma, hogy itt, itt hát karitatív hogy... szervezetek Igen? és nem szakemberek. A szakemberek a kutatásokat mutatták, be, a karitatív szervezetek pedig a tapasztalat mondták el. Uh, és én azért ezt kritikával próbáltam, illetni ott a kollégának, aki ezt a predregát felhozt, én azt mondtam, hogy szerintem azok a magatartási zavarok, amiket ők látnak, azok inkább már a mélyen belüli, uh, abúzus uh, következményei egy két-hármélet gyereknél, vagy esetleg az anyuka még szoktat, hogyha ha egyáltalán valamit akar akaradni a gyerekének, akkor talán még ha, ha van egy kis teje, akkor szoktat, és a tejen keresztül mehet át valami a gyerekbe. De ezeket nem tudjuk. Tehát nincsenek vizsgálatok, ezek tapasztalatok, szelkések... Hány helyről beszélhetünk körülbelül? Nagyon érdekes volt ez is, mert a Topolánszkör azt mondta, hogy 1300-1800 szegregátumot tartunk. Rosszul hallottam, mert, mert, mert a hangosítás miatt, és nem akartam zavarni a kérdéssel, hogy most akkor 1300-1800. Teljesen mindegy, de körülbelül ilyen 200 szegregátumban dolgoznak azok a kollégák, akik itt a tapasztalati oldalról. Tehát a többi magára vannak. van hagyva. Abszolút, de én Hol vagyunk az országban? Kelet-Magyarország és a Kelet-Magyarország, Kelet de azért ott a baranya környékén is. De Aminek a környékén, nem értette? Baranya-Békely. Ezek el, zömében egy-egy ez szegregátumban hány emberrel számoljunk? 200-tól 5000-ig. Így mondják a paledák. 1800-től 5000, az nem kevés, 100 ezer ember? A magyarországi cigányság létszámát 500-től 1 millióig. Ó, én ezt értem, Ö... de azért attól gondolom, óvakodunk, hogy az egész cigány lakosságot tetsze, e tekintetben tetsze, potenciálisan veszélyeztetetnek lássuk. Kifejezetten a vidéki, nagyon zárt cigánytelepetről van most szó. Hány évesekről beszélünk? Mondom. A kollégák azt mondták, hogy két-három. A mi tapasztalataink az, az, az hogy ilyen, ilyen 8-10 éves kortól fölfelé végig, és a családok, tehát meg nagyszülők. Azt mondták most ott a kollégák, hogy, hogy van olyan nagyszülő, a szülő, és már a gyerek. Ami a valójában, 50... amiről beszélünk, az egy életforma, tehát hogy ezt reggel beveszik, és amíg a hatása tart, beleértve, hogy hát amíg a pénzük tart, mert ugye ezt valamiről ezt a keveset is ki kell fizetni. Én nem tudom, hogy életforma, én inkább azt mondanám, hogy, hogy túlélés. Tehát, hogy az, nem életforma, az, ha nem életforma, ez azt jelentené, hogy esetenkénti fogyasztás? Nem. A, az a, azt jelenti, hogy, hogy, hogy feszültségoldás, hogy túlélés. A, aki kell, mi Jó, dolgozunk, de akkor én jól értem, ezt, ezt, jól értem, hogy rendszeres? Abszolút, de azt szeretném mondani, hogy ha van alternatíva, az életformát azért nem mondanám. Akikkel mi dolgozunk, azoknak szinte teljesen mindegy hogy mivel boldogítják magukat. Ezt is értem. Esznek, étkeznek, amikor már nálunk kapnak enni, csokoládéval, tévével, szeretettel, énekel jó szóval, ha van mivel, de a hideg ellen, az éhezés ellen, hogyha 200 forintból nem tudok megfűteni, meg enni adni, befűteni, meg enni adni, viszont tudok venni egy ilyen egy adagot, akkor, akkor elmenetjük. A, a folyamat véget méről. nem lehet látni, de azt lehet látni, hogy a folyamat nagyjából mikor kezdődött? Hát ez a designer dolgokkal a 2010-es évektől találkoznak, de szerintem már régebben is volt, mert mi, mi már akkor is láttuk, csak még nem volt neve, meg, meg, meg semmilyen módon nem tud Szakmá... Ha jól értem, akkor az, amiről ön beszél, ott azok, akik érintettek, ki se kerülnek abból a körből, ahol vannak, mert egyébként az ellátásuk, ez elhangzottak alapján szinte megoldhatatlan. Nem azt mondom, hogy me, me, megoldható lenne, de nem mozdulnak ki abból a szegregátumból, ahol egyébként maga a fogyasztásban is következik. Szerintünk ez egy mai kérdés, 20-30-40 év, amikor azt mondjuk, hogy egyáltalán el kéne kezdeni, jelenleg ezek az emberek nincsenek látható módon a, a döntéshozók szemében, de már próbáljuk a harangot ugye elkongatni, 30 éve próbáljuk a harangot kongatni teljesen reménytelenül. E, ilyet mondtak a kollégák, hogyha a jobbik cigánytelepre átszivárog a rosszabbik, rosszabb állapotú cigánytelep e, egy-két fiatalja, akkor ez már nekik egy mobilitás, viszont a, a jobbik állapotú cigánytelep e, tagjai nagyon félnek, és próbálják őket visszaszorítani. Tehát, hogy még ezen a szinten belül is van kirekesztés és még nagyobb kirekesztés. A többségi társadalom nem foglalkozik velük. A többségi társadalom akkor foglalkozik velük, amikor véletlenül bekerülnek a nagyvárosba, ott valakit megkéselnek, vagy előti őket az autó, vagy összeesnek a a, a boltban, és hirtelen nem tudják, hogy mi történik velük, és az újságok címoldalára kerül. Mennyire izolált jelenség ez a szónak abban az értelmében, ahogy ön fogalmazza meg maga a jelenséget, még nem bálik izoláltát, de az a kérdés, hogy az aki ilyen fogyasztó egyébként mennyire jellemző, hogy elhagyja olyan messzire a szülőtájékát, ahol él, hogy bekövetkezzen az az esemény, aminek következtében a média is felfigyel rá, miközben maga a jelenségetől független létezik. Hát akkor hagyják el, hogyha megtalálják őket a, a futtatok, ha megtalálják őket azok a drogdillerek, akik a városból esetleg futárként használják, használják őket. Egyébként saját maguktól nem úgy kell fel egy gyerek itt a úgynevezett szerbegátónba, hogy már én akkor most reggel 8 órakor bemegyek hálózatba. Okay. Ezek városba. az emberek, akik érintettek, és természetesen az élethelyzetükből adódóan annyiféle lehetőség, valamit nem lehet felsorolni, ők valójában úgy képzeljük el őket a szó, képletes értelmében, mint hogy egy ópiumballamban annak idején feküdtek, hozzátéve, hogy egyébként a kilátástalan sorsúból adódóan az Istenen kívül néhány szakember meg tudja mondani ránézést, hogy te még öt évig fogsz élni, te pedig négy évig, vagy hogyan képzeljük el ezeknek az embereknek a hétköznapjait? Borzasztó izoláltan, senki nem megy hozzájuk, e velük bármi. Életet. Nem, nem, nem. Hát ezt a, ez, ez, ez erről szólt az egyébként. Vagy, egy hogy... vagy hogy valamilyen módon révületben telik a hétköznapjauk, mert hogy egyébként ez az érdekük, mert egyébként nem tudnak mit kezdeni azzal az életel, amit az Isten vagy a természet adott nekik. Pontosan, ott, ott vannak egy, összezárva. Ott vannak összezárva, és, és egymásnak adogatják a, a, az anyagot, a próbálnak valamilyen módon menekülni, kilépni, összedobják amiük van. Ők a jelen állapotukban halára vannak itt Abszolút. Abszolút, és őleg a gyerekeik. Tehát, hogy az a nagyon nagy ö, tragédia, hogy borzasztó kicsi súlyal életképtelen gyerekek koraszülötten... Ez effektíve mennekünk. halálozási Én arányjal is kifejezhető, vagy ott még nem tart. Biztos. Tehát például az a nagyon nagy botrány, ami Észak-Magyarországon Miskolcon volt egy pár évvel ezelőtt, hogy a ö, csecsemő, a, a periandatális intenzív, intenz, intenz, nagyon sok csecsemő halt meg. Ott az egy olyan fejlesztés ö, egyik állomása volt, ahol a kollégák leírták, hogy ö, azon a környéken nagyon-nagyon nagy szükség van ezekre a piczekre, mert nagyon kis súlya született nagyon rossz állapot gyereket, és mindez a fiatalon, és nagyon rossz állapotban szülő, többnyire roma származású nők, anyák ö, ö, ö, magas száma miatt van így. Az ez azért volt egyházi a szervezés, mert ezzel alapvetően az egyházak foglalkoznak, vagy miért? Nem, nem, nem. nem. Senki nem foglalkozik vele. Tehát a, a szakma végzi a kutatásait. Jó, de maga aztán... ez a konferencia, ez ebben a formában, hogy jött így létre? Hát ezt a szervezőtől kéne megkérdezni. Én úgy tudom, hogy a két szakkollégiumban dolgoznak fiatal cigány értelmiségiekkel, és az ott dolgozó nagyszerű, tiszteletesek, tisztelendők, ugye, kikérdezik. De szépen. mégis a jezsvújterem, a szakkollégium és a budapesti református cigány szakkollégium, tehát ezek nem világi szervezetek? Ezt mondom. De ezt kérdezlem... Ők foglalkoznak a cigánysággal, küldetésüknek tartja az egyház is de ez nem egy olyan fajta... Senki nem szervez ilyen konferenciákat, ezért azok szervezik, akiknek egyébként nem lenne dolguk. De akik nem ebben valamilyen módon lenne. foglalkoznak. Hát természetes, de ezeket a tudásokat, az itt szerzett tudásokat a szakmapolitikának kellene felhasználnia. Ezért nagyon fontos az, amit a Füspök úr az elején mondott, hogy a politika, Fogja újra egy második fiamomba vinni az országot, hiszen ezeket, amikül mi beszélünk, nagyon-nagyon sokan megkutatták. 30 éve tudjuk, 30 éve egyre rosszabb a helyzet, és nemhogy nem történik semmi politikai téren, hanem amit történik, az még rosszabb, mert a meglévő kezdeményezés. Itt most az, egy pillanatra azért én ugye nem voltam ott, és nem szeretnék Igen. okoskodni, ez politikai vagy szakmai, vagy most a kettőt összekavarjuk? Hát a szakmapolitika is valójában. Rendben van, de akkor maradjunk a szakmánál. Azt kérdezem öntől, hogy az, ahogy egyébként a szakma ez iránt érdeklődik, vagy nem érdeklődik, miközben ön ezzel a területtel és nem csak ezzel régóta foglalkozik, ez valamivel magyarázható, vagy ez, ez ugyanaz a nem törődés, mint amit más területeken is lehet tapasztalni? E de valamilyen módon segítsen, hogy, hogy valójában, ha egyáltalán ott volt a, a szakma a konferencián, akkor az mit mondott ezzel kapcsolatban, vagy nem volt ott a szakmának ezzel része? Volt, gyerekorvos voltak, szociológusok voltak, terepen dolgozó szakemberek, nagyon sokan voltunk. Nagyon sokan voltunk, mi magunk között jól el voltunk idézőjelbe, mert egy egymás szerető, egymás támogató, Egymás tisztelő közeg jött össze, és együtt szörnyűködtünk azon, ami van. Hát még együtt és szörnyűködtek azon, amivel elmondta. önök a hétköznapjaiban is foglalkoznak, tehát saját maguk számára nagy meglepetést nem tudtak szolgáltatni. Pontosan, pontosan, mi ott nagyon jól elvoltunk, idézőjelben magunk között, borzasztóan szomorúak voltunk, kicseréltük a tapasztalatainkat, örültünk, hogy láttunk e, még olyanokat rajtunk kívül is, akik ott dolgoznak, és megszeretettük egymást. E, ez tulajdonképpen nekünk egy. Egy, egy, egy nagy, nagy erő volt, hogy azt tudtuk átélni, hogy még mindig csináljuk, még mindig nem vagyunk egyedül. Na de hát könyörgöm, ez, ez, ez de, de abban segítsen, a, a maga cikk így szól, a konferencián a kormány részéről Csányi Endre Péter az egészségügyi szakmai irányításért felelős helyettes államtitkáj jelent meg, akinek a szereplése leginkább olyan volt, mint Pilátusé a Krédóban. <Szor> Én nekem nem tisztem a urat semmilyen módon megvédeni. Korrekt, becsületes módon elmondta, hogy egy hete vette át a területet. Ő neki, neki fogalma nincs, nem ezt mondta, mert hiszen orvos, meg, meg ott dolgozik a minisztérium ezer éve, de időt kért. És az elhangzott a konferencia összes részveje részéről, hogy ez nem egy egészségügyi kérdés, és nem egy egészségügyi irányítási kérdés, ez egy társadalompolitikai, szociálpolitikai, összefogó, komplex, oktatás egészségügy, védőnői hálózat, gyerekvédelem, szociálpolitika minden együtt. Nem, nincsenek ilúzióink attól, hogy most az egy, a minisztérium belül az egyik súlytalan államtitkárságról át teszik a másik esetek kicsit fajsúlyosabb államtitkársát, nem nagyon is igazodok már a a minisztériumnak a különböző felállásaiban, nagyon korrektül elmondta az úr, hogy időt kér, azt mondta, hogy fontosnak tartja a dolgot, ott is maradt, becsületére legyen mondva a saját előadása után, még ott maradt egy, egy viszonylag hosszú ideig, tehát nagy tisztelet, ez egy ilyen nagyon ritka kormányzati magatartás az elmúlt húsz évben, és azért is mondom el, mert elég sok ilyen konferencián voltam, ma már nincsenek is ilyen konferenciák, tehát ez a másik része a dolog, hogy nem is jönnek el a minisztérium részéről, hogyha. Meg is hívják őket, ő eljött, beleállt a történetbe, elmondta a nagy terveket, elmondta, hogy időt kér, abszolút korrekt volt a történet, de én nekem nem bízketett a klaviatúrám utána, hogy írok neki egy levelet, és ahogy végebben még írtam a minisztériumba leveleket, most már egyáltalán nem írok leveleket, mert én nagyon szkeptikus vagyok ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nincs kiút. Tehát az nem kiút, hogy egy egyházi karitatív szervezeteknek nagyon jó szándékú embereknek ö, különböző projektek keretében ö, odaadnak ö, pénzt, és akkor lehet megnézni, mit tudom én, az ezer valahányszer szegregátumból század-kétszázad. Ezen már régeségen túl vagyunk. Azt szoktam mondani, hogy a melegvizet már régen feltalálták. Tehát nem arról beszélgetünk, ha orvosok lennénk, hogy hogy kell kivenni egy vakbelet, mert azt mindenki tudja, hanem arról kéne már beszélgetni, hogy hogy néz ki a műtőfelszeregysége, milyen kell, és melyik műtét ilyen kell alkalmazni. Örülök, hogy hallottam, sajnálom az apropót. Én is nagyon szeretem, hogy apropót. A, a lelkismeretfordulás már majd próbálom csökkenteni. Viszont hallásra! scream <tos> <tos> Ideális esetben úgy tudnám elképzelni a Kejfejáncsit, hogy Csipányi Gabriellától kezdve a legkülönbözőbb emberekig, akiket valami foglalkoztat, azok itt. Jó, én elmondtam reggel, hogy én mit ajánlok, az öröket egy tízes skálán egyeses se érdekelte, tudomásul vettem, de. Ha jobb formát futok, már pedig amíg itt ülök, addig ez kutya kötelességem, addig figyelnem kell arra, hogy önöknek mi fontos. Erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy ezt a műsort összerakhatnák önök is, akkor is, egyébként a mostani telefon akár Egonnal, akár Sipernyű Gabriellával tőlem indult, de <coughs> mindegy, nem okoskodom. 06148909999 és hat Remember met Amennyiben nem telefonálnak, abban az esetben 9 óra 3-ig, vagy 9 óra 12-ig tart a műsor, maradjunk abban, hogy akkor 9 óra 3-ig, tehát önökön úlik, hogy a műsor mennyi ideig tart, most 8 óra 55 perc van. Este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az akvárium klub volt lakájában, Bakácsa, Filippóval, önökkel és velem. Velem márciusban többet biztos, hogy nem találkoznak, mert nem leszek itt. És hogy áprilisban mikor lesz a következő nagyon messzire jött ember, arról még nincs megállapodás. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nu hat és Jó don't lose, I don't win if Nekem a legkedvesebb vidéki barátaim. Barátaimból a férfi. Olyan helyen dolgozik, én családszegítő szolgálatnál dolgozik vidéken. Nógrád megyébe, és ugyanezeket mondta, hogy vannak olyan, olyan utcák a, a, a fal, faluban, ahol dolgozik, ahol minden család ugyanezekkel a dizájner drogokkal elézti magát, és, és ezen csak úgy lehetne segíteni, hogyha a kormány több pénzt adna, és nem elvenni a legfegényebbektől a támogatást. to ashes, dust to dust Let tomorrow have its way With the promises we made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 hogy mennyi ideig tart a műsor a azzal kapcsolatban indult el, hogy ha nincs érdeklődés akkor, ha van érdeklődés akkor természetesen ismét kinyílnak az ajtók 0614890999 és egy ma 2019 március 11-én hétfőn 1 perccel 9 óra előtt Figyelök! Uh, lehúzom a rádiót, bocsánat. Uh, azt uh, hallgattam a reggeli műsorát a, a Rónai Goronnal, de most egy csak egy olyan költői kérdés, hogy el tudná vezetni ezt a műsort ugyanúgy, mint a Rónai? Ne ha ez eszebe se jutott, nem tudok erre mit mondani. Köszönöm szépen! Szép Kicsit kimaradt a műsorból, munkám folyamán, azt szeretném mondani, hogy Balatonnál van ez a nádas értásnál. És képzeljél, egy múlt héten voltunk lent Sopronba, és le akartunk menni megnézni a Fertőtót. Na most az a rész, ami Sopronnál, Sopron mellett van hogy a Fertőtők szabad strand, az le van zárva az egész gyakorlatilag. Tehát nem lehet bemenni, és ugyanazt megcsinálták egyébként, mint a Balatonnál, hogy le van tarolva az egész, és valami iszonyat állapotban van, és ott beszélgettünk egy ember, aki elmondta, hogy az a baj az egészben, hogy tulajdonképpen a fertőtónak ez a része, az használhatatlan. Tehát tiszta, iszap, sár, már mondták azt, hogy most valami nagy kotróhajókat fognak idehozni, amivel ki akarják kotorni a, a fertőtőt, hogy használhassák, de valami iszonya. Tehát azt mondta, hogy ez... Mindig is így volt, hogy itt idejött az iszap, idejött a sár, idejött a mocsok. Tehát nem is értem, hogy e, e, golf pályát, e, ilyen luxus, száladát, meg, meg ilyesmit akarnak odaépíteni. És ugye voltak, akit ilyen házak kérdeztük, hogy az be lehet -e menni megnézni, tehát otta engedtek be bennünket, és mondják ott is, hogy a, az úriember, hogy a házaknak a nagy része egy osztrák e, magántulajdonban van, tehát már az áramkártalat kártalanítja őket, de hát itt is több száz millió forintról van szó. Tehát ez miért jó nekünk? Hát át kellett Ausztriába, hogy a ott megnézzük, és az úr ember mutatta ott, ez egy idősebb 65 körüli volt, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag nálunk csak a ádas van, tehát nem is érti azt, hogy miért kell. Tehát ilyen 65 milliárdról beszéltek, és hát a, a miniszter úrhoz közelálló, tehát megnevezte ki volt, és én nem akarom mondani, hogy ki a, a tulajdonos, tehát a tehát egyszerűen amink van, azt is el tudjuk így e, rontani, és e, gyakorlatilag az ember az lesz a vége, hogy fogom és akkor kerítésen keresztül fogom nézni a, a, a kicsünket. A másik pedig az, hogy mi átutokáztunk az osztrák oldalra, hát lehet hasonlítani, tehát bárki bár, bemehet, strand, e, színpad, tehát nagyon kultúráltan meg van csinálva, hát nem tudom, hogy mikor fogunk mi oda eljutni, vagy belépője egyetre szállunk. Egyelőre egy, egy nem fogunk oda valamint amikor arról van szó, hogy utolérjük-e Ausztriát, akkor az, amiről ön most beszélt, ezzel semmilyen vonatkozásban nem volt és nem van összefüggésben. a függésben. Ez sokkal inkább azzal van összefüggésben, hogy valaha is utol fogjuk-e érni saját magunkat mindig éppen azzal kapcsolatban, amiről szó van. Lejárt a zene, de figyelek, tehát ha van bárkinek bármilyen, akkor szívesen meghallgatom. 06148909999 és egy ne felejtsék, hogy ma este nagyon messzire jött ember lesz. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, ha majd fertőtt szóba esett. Napokban volt hír, hogy az Eszterházi alapítvány és a magyar állam közötti perben felfüggesztették az eljárást, ami, ami azért érdekes, mert erre is úgy került sor, hogy február 27-én egy magyar államnak kedvező törvénymódosítás lépett hatályba, és ezáltal kvázi lehetetlené teszik, hogy a tisztelt felperes a keresett érvényesítsen magyar állammal szemben. Tehát megint egy olyan mértékű beavatkozás történt egy, egy bírósági eljárásba, ami, ami jogállamban megengedett. És jól. ennek egyébként más területe, mint Magyarország nem lehet? Nem, ez a restitúciós törvénynek volt egy módosítása. Tudom, a... emlékszem rá, csak azt kérdezem, hogy magának, annak, aki ezt perelni akarja, annak nincsen módja más országban is ezt pertárgyába tenni? Ez jelen pillanatban, nem tudom, az igény arra a törvényre lett, egy uh -huh. magyar törvényre lett benyújtva, ezt a magyar törvényt már a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, és ez át a bíróság. Érdekes, hát nem érdek, a bíróság nem volt más lehetősége, mint felfüggesztett. Mert valamilyen módon érintett a történetben? Abszolút nem vagyok érintett. Abszolút Csak érdezi. Ez, ez annyiban érte, annyiban jelzi, megint az árbót hogy a Magyar Állammal nem lehet pereskedni mert aki közelébe kerül, hogy pernyerjen, akkor abban a pillanatban módosítjuk a törvényt. Hát illetve vannak olyan történetek, ahol ez bekövetkezik, mert ugye azért mindennel nem kapcsolatos. Nem mindenben, nem mindenben természetesen, de megint egy ilyen érdekes volt ez. Köszönöm szépen. Figyelek bármi másra. Ugye az én uh, 7 óra utáni, viselőleg hosszú okfejtésem utáni kérdés az volt, hogy vajon Evidens volt-e az, hogy azok, akik elfogadták Orbán Viktor megkívását nőnapra, azok elmentek? Ez semmilyen módon nem keltette fel az önök érdeklődését. Erre csak azért utalok, mert szerettem volna mondani, hogy a mai beszélgetést én ebbe az irányba is elvittem volna. Önök ez iránt nem mutattak érdeklődés, de hát valójában, hogy az ember valamit feltűnt az étlapon, és csak a többi étel iránt, függetlenül attól, hogy ő ezt helyezi valamilyen kiváltságos helyre, de maguk a maguk vendégek csak mást kérne. Ugye a pincérnek nem az a dolga, hogy valamire rábeszéljen embereket, vagy legalábbis ma a pincér biztos, hogy nem így ért el. 9 óra múlott 6 perccel 061 489 0999 036 Bármilyen témában. és 0-6, hat egy először. 0614890999 egy, és 0636771161 másodszor. 061 hat egy, nénya és nulla a 30 -7 -7 -1 -1 -1. Senki többet. érdeklődés mutatnak, azokat szeretettel látom. Este fél van az Aquarium Club volt lokájában, egyébként pedig minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Hogyha ez nem az utolsó adás volt, akkor megvan a kísérletinek, és találkozunk holnap nem sokkal 7 óra után. Döröpont, fiala Janos Kukac, gmail.com. Laci, teljes.